La magistratura, la strada che sta prendendo è quella di fare rogatorie nei confronti dei paesi amici ed alleati, che sono la Francia, che sono l'America, perché hanno delle dichiarazioni che ritengono responsabili questi paesi dell'abbattimento del 19 dell'Italia. La prima è quella di Cossiga fatta nel 2007-2008 che dice che sono stati francesi ad abbattere il 19 dell'Italia. Per questo si sono riaperte le indagini i magistrati hanno fatto rogatorie in Francia. Molte risposte non le hanno ottenute ovviamente però qualcuna sì che ha permesso loro per esempio di andare ad ascoltare, a interrogare gli avieri che stavano a Solenzara, Corsica, sede base francese, che nel 1980 la Corsica vedeva benissimo dal suo sito radar quello che avveniva nel Tirreno. Bene, la Corsica aveva sempre detto ai giudici che glielo chiesero negli anni precedenti che Solenzara chiudeva alle 17 del pomeriggio e che quindi non aveva visto nulla chiudeva come qualsiasi ufficio postale, ridicolo oggi invece avendo i nostri magistrati messo insieme i nomi di coloro che stavano a Solenzara a lavorare, degli avieri, del, del personale militare francese li hanno interrogati, questo è stato concesso dalla Francia di interrogare degli avieri di Solenzara e questi avieri hanno non detto moltissimo ma comunque confermato che quella notte hanno lavorato molto quindi sono saliti hanno fatto brigato questo è un pezzettino come capite importante quegli avieri possono non avere la voglia la freddezza di andare oltre nel racconto ed è per questo che noi diciamo che la verità a questo punto deve venire dai governi di quei paesi che devono essere loro che legittimano la possibilità di queste persone di parlare o comunque parlare a nome di queste persone che ovviamente sanno quello che è successo quella notte Io credo che si debba andare avanti da parte della magistratura sapendo che però ci sono dei limiti, no? nel senso che se non ti rispondono, se ti rispondono poco, se ti rispondono male, tu magistrato non hai altri elementi così come sta succedendo per l'America che al, al marinaio Brian Sandlin che dice che ha abbattuto due aerei miglibici la notte del 27 giugno partendo dalla sua porta aerei Saratoga, anche questo bisogna che riusciamo a portarlo in Italia e dirlo davanti ai giudici queste cose. No, finora l'ha detto soltanto davanti dei giornalisti. Ecco e allora il passaggio, il tempo che servirà per fare questo intanto non sarà breve. In più i magistrati possono avere altre, come io penso e spero, attività ancora da svolgere, sempre per cercare di capire come stanno solo indagando e solo su questa parte chi ci ha battuto il 19 dell'Italia. Per questo dico che oltre all'impegno della magistratura ci vuole impegno politico, cioè del governo, come dicevi tu, del mio paese. È il governo del mio paese che deve andare che io chiedo sempre, che chiederò sempre anche in questo anniversario con forza a chiedere, a imporre agli stati presenti quella notte nei nostri cieli di dirci la verità inconfessabile che da troppo tempo tengono nascosta ma questo è un problema politico così come è politico andare in Egitto a chiedere chi ha ucciso Regeni questo è l'ordine di grandezza del problema, ossia la volontà politica di chiedere per farsi rispondere e quindi magari dicendo anche quello che succede se non ti rispondono quindi facendo delle azioni diplomatiche forti di chi dice una cosa e vuole che se è importante per te stato italiano questa cosa vuoi che ti venga risposto io noto sempre purtroppo poco interesse poca spinta da parte del governo italiano nel pretendere delle risposte bisogna pretenderle e quantomeno far capire capire che cosa si fa se, non, se le risposte non arrivano. Purtroppo noi non facciamo così. Ma intanto di importanza della memoria e del ricordo attraverso i giovani naturalmente. Sì, noi quest'anno particolarmente ci stiamo rivolgendo ai giovani, abbiamo pensato in tanti spettacoli di richiamare questo aspetto dei giovani diciottenni, dei giovani nati dal 2000 in poi, lo farà Virgilio Sieni il 27 sera nel suo spettacolo, di usare tra virgolette dei giovani Appunto, nati dal 2000 in poi e poi insomma c'è questo bisogno e voglia di rappresentare l'impegno delle scuole del quartiere in questo caso Bolognina dico che hanno ben vinto e partecipato a un bando del MIUR e stanno realizzando per il 29 giugno appunto uno spettacolo che si compone di diversi laboratori, laboratorio presso testoni ragazzi, laboratorio presso i cantieri Rimeticci e il laboratorio presso il Mambo insomma quindi un'opera che ha reso l'autobus che avete visto fuori in forma assolutamente diversa e che sa raccontare con il linguaggio dei ragazzi anche questa vicenda questo filo, questo gomitolo che si srotola facendo come stiamo facendo anche nei nostri manifesti capire che è un filo che lega appunto il bisogno di verità e il bisogno di fare, di continuare a fare memoria anche i giovani lo capiscono e ci stanno aiutando a fare tutto ciò.